E allora di nuovo in diretta dagli 87.9 di Onda Rossa per parlare oggi di tecnologia con Daniela. Avremo quindi uno sguardo femminile e femminista su questo argomento che attraversa continuamente le, le nostre vite, anzi è più che un argomento, no? è, un modo, è un modo di, di vivere quello che... Eh... appunto ci riserva e ci crea anzi la tecnologia ma non voglio chiacchierare io e lascio subito la parola a lei per introdurre l'argomento vi ricordo anche il numero di telefono della radio 06 49 17 50 se qualcuno volesse intervenire ovviamente sull'argomento buonasera comincio con una poesia il canto degli animali è sacro così pure sono gli alberi la voce della luna ci chiama nel quotidiano Non ci ascolto per questo. La nostra capacità è dissolta. Il miracolo sta nella tecnologia. Lontani presagi di morte. Dichiariamo una svolta. Una nuova esigenza deve nascere. Contrapposta a questo altare che uccide e distrugge. Sgradevoli pose di solerti imbonitori ci rendono ciechi, muti, sordi. Le mie energie si dissolvono, eppure la mia vita dice che c'è una possibilità salvatrice da un'imminente catastrofe. La vedo, ma non sono in grado di mostrarla, descriverla, animarla. Tutto è contro. Non si può essere soli in questa opera. Attendere o cosa? Il miracolo sta nella tecnologia. La scorsa volta mi sembra che una... ascoltatrice, eh, diceva ma con la tecnologia possiamo venire fuori da questa, da questa situazione. E, mm, io vorrei parlare della tecnologia, eh, è arrivato anche Alberto Castagnola. <ride> benvenuto. Io, benvenuto. Io vorrei parlare della tecnologia appunto con una visione eh, un po' differente. Eh, L'associazione um, della, della decrescita rispondendo all'economista Mazzetti che aveva uh, scritto e criticato le teorie della decrescita su, sul, uh, sul manifesto dice eh, non dobbiamo pensare che la tecnologia è un male eh, per se stessa ma uh, ci può venire in aiuto. però eh, questa tecnologia poi alla fine bisogna vedere se risolve i problemi dell'inquinamento, del riscaldamento, dell'amianto, delle polveri sottili e via discorrendo. E eh, il risparmio quindi, no? oppure eh, utilizzare una tecnologia che ci consente di ottenere comunque sempre eh, nuovi e sempre più numerosi eh, pro prodotti. Non è questa la tecnologia di cui voglio parlare io. E, mh, perché eh, voglio partire, non si sente? Eh, voglio partire invece da una leggenda, come solito faccio io quando parlo di, di questo. È la, mh, la leggenda di una delle civiltà del vicino Oriente e parla di eh, Tiamat, Uh, che era uh, la divinità femminile di creazione uh, di questa, uh, di, di, uh, del vicino oriente che veniva defi venne definita in gener uh, era definita in generata divina madre del tutto ma che viene uccisa da Marduk, il dio Marduk, un nuovo dio, quello maschile quello dei dominatori che venivano dal, uh, dai paesi indoeuropei E questo perché? Mm, perché eh, secondo oh, questo Dio eh, maschile Marduk, Tiamat come Lilith aveva cominciato a generare dei mostri. Quindi eh, la rappresentazione di questa divinità femminile che in sostanza rappresenta simbolicamente la natura, la terra e il, um, il proprio la terra la la natura ehm, a un certo punto viene vista come colei che crea e genera dei mostri mm? allora ehm, e questo questo percorso di di vedere la natura la madre natura snaturata che crea mostri è molto ricorrente in uh, tantissime uh, leggende E, e l'uccisione della natura diventa una dei miti più forti e potenti che le nuove culture, quelle del patriarcato, eh, vogliono portare avanti. Ed è il sospetto e la paura per questa natura eh, fanno scattare questa componente eh, maschile dell'umanità eh, volendo ripetere la natura stessa, creando qualcosa di differente. E così arriviamo fino alle nostre eh, invenzioni tecnologiche, cioè quelle degli OGM. Eh, Vandana Shiva dice, la scienza dice alla natura, tu ti sbagli, io so come correggere i tuoi errori. Questa è la storia in breve di una visione alternativa della tecnologia. Anche questo è un piccolo miracolo perché hai sintetizzato in due minuti quanti migliaia di anni di storia. Almeno 30.000. Ecco. <ride> Complimenti per la sintesi. Ok. E, mh, però eh, vorrei eh, continuare a parlare da un punto di vista storico fino ad arrivare ai, ai nostri giorni di quali sono state le invenzioni che fino a un certo mh, tempo so, erano invenzioni e creazioni per il benessere della collettività e che poi dopo successivamente sono diventati ben altro cioè quello che noi vediamo oggi allora il, um, Il, diciamo, il passaggio fondamentale eh, di, di questo cambiamento eh, sostiene una delle eh, scrittrici che ho avuto modo di leggere in questi anni, Luciana Pergovic, è il Rinascimento. Il passaggio fondamentale fu quello avvenuto in Europa durante il Rinascimento, ossia nel passaggio della modernità, attraverso la definitiva sostituzione della metafora di Madre Natura, sopravvissuta nonostante tutto nel senso. Comune a distanza di millenni con quello di ma natura macchina, la prima conservava nell'immaginario l'idea che la natura fosse un organismo vivente, la seconda ne fece una cosa priva di vita composta di parti separate, come il meccanismo di un orologio. È quell'orologio che poi dopo noi ci siamo portati eh, nel tempo e che arriva fino ai eh, tempi, diciamo, della industrializzazione. Cos'è che voglio? Cosa è che voglio dire con questo? Voglio dire che nella storia ci sono state eh, invenzioni, prima fra tutto per esempio il linguaggio, che sicuramente hanno agevolato e facilitato la comunicazione e la vita eh, del, delle persone. E si pensa che eh, alcuni pensano alcuni scienziati scrittori eh, sia uomini che donne sostengono che il linguaggio è stata la prima tecnologia e che probabilmente questa tecnologia è stata inaugurata mh, dalle madri e dalle donne proprio per la possibilità di voler comunicare con la prole del resto mh, volendo scherzare Cosa se ne facevano i, gli uomini cacciatori se dovevano stare in silenzio perché dovevano cacciare le prede? Quindi sicuramente da un punto di vista del quotidiano la donna aveva necessità, esigenza di comunicare con la propria prole. Quindi il primo passaggio di questa tecnologia che voglio evidenziare... è proprio il linguaggio e questo avvenne eh, moltissimo tempo fa quando ci fu il cambiamento diciamo della nostra, della nostra raffigurazione eh, proprio eh, ossea del, eh, della testa e del, della, della mandibola de e della mascella perché abbiamo cominciato a mangiare eh, prodotti e cibi che venivano eh, spezzettati oppure cotti quindi questo è, è diciamo la prima, eh, in, eh, il, la prima tecnologia importante per la nostra specie sia uomini che donne senti visto io volevo dire una cosa sul Rinascimento ma magari la diciamo dopo sì. eh, visto che siamo tornati un sì. pochino indietro nel tempo farò e così che a tu spirale. che tu specificassi un attimo <ride> <coughs> chiaramente non l'hanno ma insomma Eh, per lo meno la specie no? di quando è venuto questo sì. fenomeno, perché noi apparteniamo all'Homo sapiens mm, sì, prima, allora, ma anche specie... contemporaneamente c'è stato l'uomo di Neanderthal, sì. l'uomo di Cro-Magnon. Allora, c'è anche spe... un bellissimo racconto che tu mi hai fatto conoscere eh, che immagina appunto la coesistenza di una bellissima sì. donna sapiens Aila. insieme con sì. una tribù invece di neandertaliani. Sì, allora eh, riprendo esattamente eh, lo scritto della. di quest'altra uh, pensatrice storica che è Ryan Esler. Allora qui dice le femmine degli scimpanzé che come le madri umane dividono il cibo con la loro prole sono tra i non umani più abili nell'uso degli utensili essi sostengono che le madri ominidi che dividevano il cibo con la loro prole facevano lo stesso e quindi è probabilmente eh, che abbiamo anche dato forma ai primi contenitori e anche al linguaggio quindi si parla di ominidi Quindi allora adesso parliamo, di qualche, sì, di, esatto, parliamo mm. di qualche milione di anni fa Esatto parliamo di qualche milione di anni fa e furono... L'homo sapiens e risale sì. secondo Fondo ultime scoperte esatto. a 200 anni soltanto. Sì. Quindi è, è, è antichissimo, diciamo. Quest, eh, poi è chiaro che sarà stato un linguaggio eh, fatto di gesti, di segni, eh, di, di alcune parole. Non era un linguaggio come quello eh, che definiamo noi, perché noi dobbiamo sempre partire dal presupposto che abbiamo una specie di... cioè che tutto è, è come lo immaginiamo noi, no? È difficile calarsi in quell'età e quindi fare delle supposizioni, in questo senso, no? Si immagina sempre che... Eh, abbiamo è... registrazioni dell'epoca. Esatto, esatto. E quindi bisogna un po' eh, anche avere una visione attraverso... il materiale archeologico che, che possiamo rintracciare però so che i medici per esempio hanno visto questa differenza delle mascelle che prima no, non permetteva eh, la parola e che successivamente invece eh, proprio la cavità permette eh, la parola, quindi in quel periodo c'è stato il passaggio, ma un passaggio molto antico, molto mm, antico. Un'idea, un è solo un'idea, insomma mi, mi viene in mente che siccome da questa radio tanti anni fa tramite un compagno australiano aborigeno abbiamo ascoltato delle bellissime leggende di quel popolo che è in pratica il popolo primitivo, cosiddetto tra virgolette, Antico, più antico, che è sopravvissuto 40.000 anni, sì. quindi forse anche la ricerca all'interno di queste leggende, di questa tradizione orale potrebbe dare qualche indizio sì. no? sul sì. passato ancora più remoto. Esatto, sì, eh, che è una modalità tra l'altro, eh, come dicono gli accademici, non scientifica, ma è più a carattere interdisciplinare e interculturale che non tutti gli accademici eh, sostengono sia scientifica. quindi qui c'è una specie di, di non dico lotta ma di conflitto in un'epoca co così lontana le, le, le basi proprio pratiche di quello che si può definire come scientifico non, non ci sono eh, quindi... però questo garantisce agli accademici di portare avanti magari una storia che è una storia eh, dell'uomo inteso come maschio dove solo i guerrieri eh, o i re o, o gli eroi avevano la loro parte, non anche diciamo, quella vita quotidiana che ha permesso invece delle, dei passaggi fondamentali per la nostra specie, sia uomo che donna, perché è stato nella quotidianità che si sono uh, trovate le tecnologie che con consentivano un miglioramento della, della comunità in cui vivevano queste persone, che inventavano. Eh sì perché insomma le invenzioni dell'umanità si sono molto accelerate ma insomma sono cominciate molto molto tempo fa. Facciamo una interruzione musicale 06 49 17 50 il numero di telefono per chi volesse introdursi nel, in questa galoppata nei, nei millenni, nei, nei milioni di anni, eh, ci sentiamo dopo un pezzo di Faz Domino. me cry when you said goodbye is that a shame my tears feel like rain is that a shame you're the one to blame you broke my heart when you said we'll part Ain't that a shame. My tears fell like rain. Ain't that a shame. You're the one you blame. Oh well, goodbye. Although I'll cry. Ain't that a shame. I do feel like rain. entropia massima stiamo parlando di tecnologia dagli albori con Daniela e le ridò subito la parola. Allora sempre eh, parlando del, delle invenzioni degli albori eh, possiamo domandarci eh, chi effettivamente ha inventato il fuoco se è stato inventato no? E, oppure o la ruota <ride> o la ruota ma il, il fuoco che è stato comunque un, un passaggio fondamentale per per l'umana specie o anche eh, chi ha inventato l'ago per cucire oppure chi ha inventato una numerazione alcuni sostengono siano state le donne proprio perché eh, la numerazione per calcolare i loro i loro cicli e il fuoco perché magari si sono trovati vicino ad una sorgente di fuoco e per caso un pezzo di carne è andato a finire sul fuoco o magari eh, anche i contenitori eh, di terracotta perché magari si trovavano vicino a un fuoco quindi è soltanto chi eh, pratica e eh, ha e ha l'esperienza può forse inventare qualche cosa di, eh, di diverso ma eh, Queste sono domande che lascio perché non tutti la pensano a, allo stesso modo e ci sono delle teorie mh, differenti. Devo dire che il, il, il passaggio più importante dopo il linguaggio e dopo il fuoco è stata eh, la, mh, la tecnica dell'agricoltura. Questa fase eh, ha inizio circa 10.000 anni prima de, di Cristo e, e quindi agli albori del Neolitico. ed è diciamo, una scoperta che modifica fondamentalmente eh, il, lo stile di vita della, della specie umana. E questa scoperta viene fatta dal, da Mellart, che ha scoperto uno dei siti archeologici più antichi, risale a 6.000-7.000 anni avanti Cristo, ed è Chataljuyuk. In questo luogo eh, c'era un pensiero politico, un pensiero religioso e un pensiero artistico. Sempre per inquadrare in questo sì. panorama sconfinato e soprattutto lontanissimo, E volevo ricordare la collocazione temporale perché abbiamo fatto un laboratorio in una biblioteca qualche settimana fa in cui tu e Alberto appunto insieme ad altre validissime persone avete condotto questa esperienza, si è parlato di una civiltà diciamo matrilineare, matrifocale in Europa Eh, da quello che ricordo, precedente alla scoperta dell'agricoltura, perché precedente si alla parla di mh, forse 20.000 20. 20. anni, anni fa? E tra l'altro, con questa bellissima statuetta ritrovata mh, alla fine del, dell'Ottocento in Francia, che stupisce ancora oggi a me dall'idea di un'opera di, un di scultura di arte moderna, mentre invece ha eh, circa 20-25.000 anni. sì Quindi è collegata allora l'agricoltura è successiva, successiva all'invasione europea e quindi del diciamo, il dominio maschile, insomma, del, ehm, del patriarcato. Dunque, il, eh, i è dominatori esatto, perché eh, ci, siccome ci sono state diverse calate di questi mh, invasori. Eh, diciamo che il, eh, il dominio patriarcale eh, era basato, eh, scusa, la, la società patriarcale indoeuropea eh, eh, aveva come attività princi principale la pastorizia, e quindi quando arrivano in queste eh, città, perché alcune eh, erano po molto popolose, avevano anche 10.000 abitanti, già esisteva l'agricoltura. Quindi già era stata in un certo senso eh, inventata eh, dalle popolazioni eh, del, del Neolitico. Però eh, siamo già a 15.000 anni dopo la scoperta di questa statuetta meravigliosa che dici tu, che è una delle poche che ha un viso femminile perché le altre sono tutte molto più simboliche, no? E, e quindi eh, loro arrivano e, e invadono, e invadono utilizzando magari alcune tecniche, eh, distruggendola dove possono, eh, portando il cavallo e portando eh, diciamo, la loro modalità eh, di, di pastori, che poi però si innesca con quella degli agricoltori. Quando l'agricoltura eh, diventa eh, diffusa, io farei la distinzione quasi fra l'orto e il grande campo, no? L'orto è quasi una dimensione femminile collegata a, alla luna quasi, no? Me lo, mi viene da dire in modo poetico. Quando diventa eh, di più grande, noi oggi la chiameremo l'agricoltura intensiva, forse in quell'epoca si è verificata un'agricoltura intensiva e, eh, e allora a quel punto i maschi in un certo senso hanno preso eh, il sopravvento. Questo è quello che eh, ho Uh, percepito uh, e capito dalle, le dalle letture che ho fatto, cioè ci sono stati questi differenti passaggi ed è l'intensità ed è la grandezza che determina, come in fondo anche, anche ora non solo che all'epoca eravamo 10.000 anni avanti Cristo, ora siamo nel nostro secolo quindi un po' è questo, questa questione... cioè ritorna però, come avevamo già detto l'altra volta la questione del piccolo e del grande cioè de, eh, della dimensione piccola e della dimensione grande, de, che, ad, eh, che un economista chiamerebbe eh, la questione della scala? Io direi anche dell'assoggettamento, perché per, mentre per far crescere un orto eh, è sufficiente pochissimo diciamo sforzo, per una coltivazione intensiva è necessario un aratro, zappare, è necessaria forza, è necessario soggettare un animale eh, sì. e, e quindi... C'è un sì. discorso anche di un certo grado di violenza, no? pure sì. nei confronti della terra, perché l'aratro che sì. scava la terra non sì. è la piantina che nasce dall'orto. Sì, simbolicamente è molto forte quello che stai dicendo, effettivamente è questo. Cioè, mi viene da, mh, da ricordare che, eh, perché sto mettendo in evidenza questi aspetti? Sto mettendo in evidenza questi aspetti perché eh, nelle precedenti società Uh, quelle che uh, appunto la scrittrice Ryan Esler definisce gilani, cioè questo equilibrio, questo, questo modo di vivere in maniera uh, equilibrata fra... Uh, i due sessi o forse ce n'erano anche di più perché anche questo è possibile comunque l'accento era posto soprattutto sulle tecnologie tese a creare soprattutto sulle te tecnologie per sostenere e migliorare la loro vita la loro vita umana no? che era sempre legata comunque a un filo e che quindi erano guidate da questa immagine vitale di, di un qualche cosa di, ehm, di accogliente eh, se vogliamo dire, no in quell'epoca appunto la grande madre Quando poi eh, l'accento viene posto eh, sulle eh, tecnologie per distruggere, siamo già in una fase diciamo, eh, di invasione di queste popolazioni, perché comincia da lì. Poi si rafforza, per esempio, nell'area eh, mediterranea con, eh, con la religione giudaico-cristiana e giudaico-ebraica. C'è ci proprio l'incitamento da parte de del Dio eh, eh, Yahweh, eh, a mh, uccidere tutti quelli che non la pensano come eh, loro e quindi dicevo questa tendenza alle tecnologie per distruggere. Pensa a una cosa che eh, già anticamente venivano utilizzati eh, degli utensili per tagliare, per scoiare, eh, per, scogliare, per eh, eh, magari eh, cucire anche, no? e magari eh, erano già presenti eh, dei metalli, ma questi metalli non erano mai stati congeniati ed elaborati per la distruzione. Le armi arrivano con questa società che è gerarchica. che è eh, militare e che vuole distruggere. Questo è, la, è, il, è il passaggio che vorrei fa, far notare, che è molto interessante, e che non l'abbiamo più eh, eliminato fino ai giorni nostri, perché anche la nostra tecnologia è una tecnologia di guerra. È una tecnologia di guerra. Noi dobbiamo, tutte le nostre... Ehm, il nostro benessere tecnologico ha ricerche ed investimenti per la guerra, mai per la pace paradossalmente ci sono militari o comunque chi difende le spese militari che dice vedete i militari non servono solo per fare la guerra perché quanti benefici la società riceve dalle applicazioni delle tecnologie militari certo sì. vedete quanto siamo utili sì sì utilissimi E magari quelle risorse potrebbero essere utilizzate eh, in maniera più equa e distribuite con altre, con altre modalità, perché qui si parla anche di questo aspetto, cioè in queste società, come in alcune società ancora esistenti, c'è la equa ripartizione delle risorse, cosa che sappiamo benissimo che non avviene nel, nel nostro paese, nei nostri paesi e, e soprattutto nei, nel nord de, del, del nostro mondo, no? E, e questo uh, è quello che volevo, volevo far notare mm. Ad, a un certo punto la, mm, mi sono persa il terzo passaggio ma non importa tanto andiamo a spirale Vabbè, <ride> poi se vuoi facciamo anche la pausa adesso tanto okay. ci siamo quasi Va Allora, bene. 06 49 17 50 e Alison Crowe da Radio Andarossa 87.9 okay. in FM.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 Don't oh. Sfumiamo prima del tempo l'intermezzo musicale perché abbiamo una telefonata, un ascoltatore che vuole dirci qualcosa. Pronto? ben pronto. Buonasera a tutti. Buonasera, eh, mi, mi chiamo Gavino, telefono da como, sto ascoltando streaming. Mi spiace aver interrotto la musica, molto bella. Eh, <ride> volevo aggiungere questo: eh, io non perché sono un esperto, ma perché me ne ero interessato un po' di tempo fa. La donna impara a contare. sulle falangi delle dita, che su una mano sono 14, su due mani sono 28, corrispondono al ciclo e corrispondono anche al ciclo della luna. E questo chi ha studiato questo aspetto diceva che era stata appunto la donna che aveva imparato a contare contando le falangi delle dita. Eh, L'altra cosa è che con, scoprendo eh, conservando il, il fuoco, la donna ha inventato anche il fumo. ecco, queste, volevo dire queste due cose aggiungere queste due cose Complimenti la alla seconda è volata tradizione. via scusa, scusa, abbiamo avuto un problema tecnico puoi ripetere l'ultima cosa? sì, dunque, stavo dicendo questo che la donna, conservando il fuoco ha imparato, ha conosciuto anche il fumo cioè, il fumare perché conservava il fuoco all'interno di canne E, e da lì soffiando dentro e aspirando, ha conosciuto anche l'aspetto del fumare e ha diffuso il fumo. Il fumare, insomma, ecco questo volevo dire. Mi stai facendo venire in mente una cosa che. I nativi d'America usano la pipa come un oggetto sacro ed era un oggetto che usava la donna saggia, quindi probabilmente mi hai fatto risuonare altre leggende. Ecco. E Grazie, perché uh, sì, è, è il ciclo naturale, quindi il ciclo lunare non il calendario solare, quello... facevano riferimento a quello in sostanza quindi grazie eh, prego complimenti per la vostra trasmissione buona serata a tutti grazie grazie allora la, la... avevo perso sono contenta che osservazione veramente acuta questo ascoltatore grazie esatto. allo streaming che ci ascoltano sì. ovunque sì. E, la, la terza fase eh, è in realtà il processo diciamo la fase quella eh, più a carattere industriale quindi il passaggio all'era industriale e, mh, e quindi alle macchine industriali alla rivoluzione industriale eccetera eh, io ti devo, devo fare quell'inciso sì, c'è il, rin il rinascimento <ride> allora... ne hai la facoltà <ride> Allora, guarda caso, ovviamente ci sono le virgolette in questo guarda caso perché non era un caso manco per niente, il Rinascimento corrisponde al periodo della conquista del mondo da parte degli europei. Eh, il Rinascimento nasce in Italia ma in quel periodo si, ci sono le scoperte e subito dopo, eh, immediatamente praticamente parte il saccheggio e la devastazione di questo nuovo mondo e eh, l'accumulazione originaria del, del capitale eh, mh, in questa fase crea le basi proprio per quella che sarebbe poi stata a distanza di un paio di secoli l'avvio della rivoluzione industriale vera e propria, ma senza questa appropriazione eh, rimando per questo per un inquadramento teorico generale per chi volesse gli scritti di Samir Amin, che è un eh, grandissimo divulgatore oltre che un acuto economista E ecco Questa accumulazione per rapina è un po' il carattere distintivo del, del capitalismo e il grande periodo di, di conquista, di splendore, ancora una volta no? di eh, conquista con le armi, conquista violenta, il saccheggio che si ripete dopo migliaia eh, di anni che era iniziato con l'invasione degli indoeuropei, ancora alla conquista di nuovi mondi e di nuove ricchezze. in realtà la storia se la vediamo da questo punto di vista è un continuo perpetrarsi di saccheggi eh, ai danni dei, dei più deboli, no, ma mh, lo sappiamo. E in questo periodo eh, diciamo la frase che spesso viene citata da Bacone è questa: estorcere alla natura i suoi segreti e vuol dire anche estorcerli al, alle popolazioni e estorcerli ai più deboli, però La cosa che vorrei far notare è questa. Non è che la scienza moderna o la tecnologia eh, e, mm, esige eh, il mantenimento di questo sistema eh, di un'organizzazione orientata alla dominazione e alla, alla gerarchia, no? E' è solo che è successo questo, cioè che praticamente quel sistema, quella struttura organizzativa che aveva determinate mappe, mappe cognitive che la eh, storica definisce eh, un modello dominatore ha portato a questo. Quindi c'è stato questo passaggio da, dal, dal prima per il benessere dell'umanità al dopo per l'accumulazione, cioè il passaggio è questo. Ed è avvenuto sistematicamente, io direi addirittura prima del, del Rinascimento, già nel periodo ehm, eh, degli, eh, degli assiri e babilonesi e anche prima, perché lì vennero costruite le città-stato e, e si costruirono eh, i silos per accumulare le risorse. Quelle risorse non erano più equamente distribuite, ma erano del re. e della sacerdotessa, che poi diventa sacerdote. No? Quindi c'è la connivenza tra eh, la, la parte politica, quindi il re, il re dello Stato, no? della città-Stato, e del sacerdote. Quindi eh, si è innescato questo eh, meccanismo con l'andare eh, della, della persistenza e, de e della, della volontà io dico maschile soprattutto, perché all'epoca, anche oggi, ai vertici ci sono gli uomini. E, e quindi questa, eh, questa era industriale è il quarto passaggio, la quarta fase che determina dei cambiamenti. E, mh, poi la, il quarto cambiamento mh, è la nostra fase attuale. ed è eh, la fase quella tecnologica, quella delle nanotecnologie, quella del nucleare, quella dell'elettronica, quella della biochimica. E questo, questo cambiamento di fase tecnologica ci ha portato a un punto in cui la nostra specie è diventata la forza evolutiva più potente e più importante del pianeta e ci porta al culmine della nostra espansione tecnologica questo fa anche rabbrividire perché sappiamo anche che eh, ci troviamo di fronte a una, a una sorta di, di, di bivio Perché eh, in, in questa fase, in questa fase dell'era nucleare e della biochimica e della tecnologia, delle nanotecnologie, quest, eh, eh, insomma, eh, è identificato storicamente come un bivio, cioè noi abbiamo solo due poss possibilità. Che una di queste possibilità è la, è la catastrofe e la distruzione. Di, quindi da che dipenderà da che cosa? Dipenderà dal nostro agire e modificare le mappe cognitive e, e il cambiamento di un sistema che non deve essere questo. E vediamo che il sistema è diventato sempre più accanito, è, sem è diventato sempre più securitario. Eh, lo abbiamo visto anche oggi, cioè qui eh, dietro casa, eh, al Campidoglio. no Voglio dire, chi, quale bivio prenderemo? E la discussione potrebbe continuare a lungo, penso, però noi abbiamo ancora pochi minuti, quindi non so se puoi azzardare una temporanea conclusione di questo discorso o di, di una parte di, di questo discorso che ovviamente riprenderemo. Cioè io... Mh... Dico una cosa che probabilmente eh, può anche essere fastidiosa, ma io penso che eh, la questione della biotecnologia, delle nanotecnologie, e della ricerca sul DNA e della ricerca sui corpi delle donne per finalmente creare l'uomo da uomo è una cosa pericolosissima, lo dico da donna. perché molte donne eh, in, in America, anche nei, nei nostri paesi, eh, offrono il loro corpo per la sperimentazione. Ecco, questo io lo trovo eh, molt, eh, diciamo, mh, molto pericoloso, perché è l'esaltazione dell'uomo eh, che finalmente si sente come Dio e che può creare. Questa la trovo veramente eh, una strada pericolosa. C'è un problema sicuramente filosofico, sì. ideologico, politico in questa affermazione, e cioè eh, la Chiesa fa della sua battaglia contro la scienza... Un, uh, un caposaldo no? del, del suo ruolo no? quindi sì. è importante riuscire a distinguere perché secondo me la distinzione c'è sì. di un punto di vista laico su esatto. questo e un altro punto di vista che precisamente dice quello che esatto. dice la Chiesa sostanzialmente voi state contravvenendo la legge di Dio quindi non potete farlo allora dall'altra parte chi gli si oppone dice no, siete voi che siete oscurantisti eccetera la scienza è la conquista dell'uomo anche perché, e questo io lo penso non è Dio che ha creato l'uomo, ma è l'uomo che ha creato Dio, quindi eh, sì, questo ovviamente farebbe accaponare la pelle a, a molti sacerdoti, ma insomma se io penso che i più intelligenti, i più colti di loro sappiano benissimo che le cose stanno così. Sì, sì, eh, questo discorso può essere frainteso, però è chiaro che lo sto dicendo in una maniera laica, Però andrebbe un po' articolato perché non è so che non è facile. No, non è facile. Anzi, rimanderei più che altro alla lettura di un testo che è quintessenza: La realizzazione di un futuro arcaico di Mary Daly. Anzi, io colgo l'occasione per dire che. Daly è scritto D-A-L-L-Y. cioè Colgo l'occasione eh, per, per dire che eh, di tutto quello che io ho narrato in queste puntate eh, è chiaro che c'è una vastissima bibliografia, non ho potuto citare tutto perché altrimenti si perdeva la fluidità del discorso. Puoi citare però qualche link su internet, sì, un, un paio eh, magari. Così. Sì, eh, certo. Eh, allora sicuramente eh, l'Università delle Donne di Milano, eh, dove... Uh, abbiamo uh, diciamo tra i vari link miti e religioni, ci sono moltissimi testi e, um, e poi uh, associazione Laima che è l'associazione che ha curato il uh, congresso internazionale delle culture indigene e di pace a Torino uh, ad aprile. E, e poi, ehm, semplicemente, per esempio, eh, sarebbe molto interessante che alla luce di quello che abbiamo detto oggi, eh, gli ascoltatori e le ascoltatrici ricercassero il testo nascosto della Gilania, che è una narrazione della tecnologia eh, fatta in maniera molto più articolata e anche eh, documentata eh, da parte di Ryan Esler. Io direi di... intanto di cominciare così poi dopo uh, se posso io posso anche mandare una bibliografia uh, alla, alla radio e magari metterla su su internet e sul vostro sito perché comunque so che è visitato e quindi potrebbe essere un'idea perché sennò mh, diciamo uh, si per cioè no, se certo. qualcuno è interessato Il almeno può è, fare della si può fare de de esatto può fare del delle ricerche e, e magari formulare un'ulteriore ipotesi perché questa è soltanto un'ipotesi, no? Ce ne sono tante. A me è piaciuto raccontarvi questa perché viene dal da uno studio che ho fatto di un po' di anni e, e che poi appunto eh, ripropongo nei laboratori e adesso la prossima settimana eh, ne farò uno a Pescara proprio con le donne eh, del comitato mh, di se non ora quando che mi, ha, mi, ha mi hanno chiamato per articolare sia il discorso della tecnologia, della decrescita dell'aspetto femminile e aggiungerò anche la parte eh, laboratoriale per Eh, analizzare gli strumenti di come si prendono le decisioni con delle metodologie partecipate perché fa parte comunque di questa ricerca. Daniela, ti ringrazio molto, penso e credo che gli ascoltatori abbiano apprezzato questa trasmissione. Gli spunti, le suggestioni sono tantissime, quindi insomma, abbiamo buttato là alcune cose, no, non buttato casualmente, voglio dire, no. ma eh, ci sono appunto tante cose che si possono sviluppare su questo discorso. E sembra un paradosso, parliamo di, di 10, 20, 30 mila anni fa, ma stiamo parlando di oggi invece. sì Quindi siamo un tutt'uno anche col nostro passato. Va bene, grazie. Noi ricordiamo, ricordiamo che lunedì prossimo ci sarà il gran finale per quanto riguarda la stagione 2011-2012, che in realtà è iniziata nel in 2012 <ride> perché abbiamo iniziato molto in ritardo quest'anno. di entropia massima saremo tutti insieme tutte le varie componenti di questa trasmissione quindi non non ve la perdete e soprattutto ci farà piacere se telefonerete per dire la vostra un po di valutazione di bilancio generale di questa della proposta che vi abbiamo fatto appunto in questo 2012 buon ascolto con onda rossa